বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তিন কা আয়াতুল কুরআন ওয়া কিতাবিন মুবিন। হুদা ওয়া বুশরা লিল মুমিনিন। আল্লাযিনা ইয়াকিমুনা আস-সালাতা ওয়া ইয়াতুনায-যাকাতা ওয়া হুম বিল Dies sind die Zeichen des Korans und eines deutlichen Buches, als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. sind sie die größten Verlierer. وَإِنَّكَ لَتُنَقِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ Dir wird der Koran wahrlich von Seiten eines allweisen und allwissenden zum Empfang überbracht. <much> könnt. Als er dort ankam, wurde ihm zugerufen, gesegnet ist, wer im Feuer und wer in dessen Umgebung ist. Und preis sei Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Ja Musa, innahu anallahul azizu al-hakimu wa al-qi'asak falamma raha tahdazzu ka annaha jannun wal la mudbiran wa yu'aqib يا موسى لا تخف إني لا يَخَافُ لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير فِي في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما O Moses, ich bin es, gewiss, ich bin Allah, der Allmächtige und Allweise. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. O Moses, fürchte dich nicht. denn bei mir brauchen sich die Gesandten nicht zu fürchten. Wer aber Unrecht getan und hierauf nach Bösem Gutes eingetauscht hat, so bin ich allvergebend und barmherzig und stecke deine Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übel befallen heraus. Dies zählt zu neun Zeichen, gerichtet an Pharao und sein Volk. Gewiss, sie sind ein Volk von Fräflern. Als dann unsere Zeichen offenkundig sichtbar zu ihnen kamen, sagten sie, Das ist deutliche Zauberei. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, auf Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. So schau, wie das Ende der Unheilstifter war. Und da wir uns da und Suleiman gesagt haben, und der sagte, der Gott, der uns মুহিনু ইন শিম bereits David und Salomon Wissen. Und sie sagten, alles Lob gehört Allah, der uns vor vielen seiner gläubigen Diener bevorzugt hat. Und Salomon beehrte David und sagte, O ihr Menschen, uns ist die Sprache der Vögel gelehrt worden, und uns wurde von allem gegeben. Das ist wahrlich die deutliche Huld. Und versammelt wurden für Salomon seine Herrscharen. unter den jinn menschen und vögeln und so wurden sie in reihen geordnet hatta ila ataw ala wadin namlat namlat ya ayuhan namladu kunu masakinakum la yahṭimannakum فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ als sie dann zum ameisental kamen sagte eine ameise o ihr ameisen geht in eure wohnungen hinein damit euch ja nicht Salomon und seine Herrscharen niederwalzen, ohne dass sie merken. Da lächelte er erheitert über ihre Worte und sagte, Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist. und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener <muchli> فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ und er schaute bei den Vögeln nach da sagte er Wie kommt es daß ich den Wiedehopf nicht sehe Befindet er sich etwa unter den Abwesenden? Ich werde ihn ganz gewiss strengsten strafen oder ich werde ihn ganz gewiss hinrichten lassen. Es sei denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche Ermächtigung. Aber er blieb nicht lange aus. Er sagte, ich habe an Wissen erfasst, was du nicht erfasst hast. Und ich bringe dir aus Sabah sichere Kunde. Gewiss, ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allem gegeben worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. ফ dass sie und ihr volk sich vor der sonne niederwerfen anstatt vor allah und der satan hat ihnen ihre taten ausgeschmückt und sie dann vom weg abgehalten so dass sie nicht recht geleitet sind dies damit sie sich nicht vor allah niederwerfen der das versteckte in den himmeln und auf der erde herausbringt und weiß was ihr verbergt und was ihr offenlegt. الله gibt keinen Gott außerائم dem Herrn des gewaltigenronقال سَنظرصدقة أن كنت من الكذبين إذهب كتاب هذا فَألطه ليه ثمَ واللا عننهُ قالت يا ايها الملأ اني انقي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه werden schauen ob du die wahrheit sagst oder ob du zu den lügnern gehörst geh mit diesem meinem schreiben Überbringe es ihnen und kehre dich hierauf von ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern. Sie sagte, »O ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Gewiss, es ist von Salomon und es lautet im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Seid mir gegenüber nicht überheblich.« وكمت اذ الله ارغبنه زويا قالت يا ايها الملؤ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الوه قوه و الوه باس شديد والامر اليك تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع sagte O ihr führende Shah gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit bekannt Ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir anwesend seid. Sie sagten, wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht dir zu, zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst. Sie sagte, gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie. und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu erniedrigen. Und so handeln sie. Gewiss, ich werde Boten zu ihnen senden mit einem Geschenk und dann abwarten, was für eine Antwort die Gesandten zurückbringen. <Sie> আবার <coughs> <Selis> er gegeben hat, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Kehrt zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Herrscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt daraus vertreiben, als gering geachtete.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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ er sagte o ihr führende schah wer von euch bringt mir ihren thron bevor sie als ala ergebene zu mir kommen Ein Unüberwindlicher von den Dschinnen sagte, Ich bringe in dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst, und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte, Ich bringe in dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er, Dies ist von der Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. <lacht> فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ er sagte macht ihr ihren thron unkenntlich wir wollen schauen ob sie recht geleitet wird oder ob sie zu denjenigen gehört, die nicht recht geleitet werden. Als sie kam, wurde zu ihr gesagt, Ist dein Thron so wie dieser hier? Sie sagte, Es ist so, als ob er es sei. Salomon sagte, Und uns wurde schon davor das Wissen gegeben, und wir waren Allah ergeben. Aber abgehalten vom Glauben hat sie das, Dem sie an stadt Allas diente denn sie gehörte zu ungläubigen leuten <prpast pidin> قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اس wurde zu ihr gesagt tritt in den prachtbau ein als sie ihn sah hielt sie ihn für ein tiefes wasser und entblößte ihre unterschenkel er sagte es ist ein mit glas ausgelegter prachtbau sie sagte Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, aber ich ergebe mich nun zusammen mit Salomon, Allah, dem Herrn der Weltbewohner. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم قوم تفتنون und wir bereits zu den Thamud ihren Bruder Saleh dient Allah. Da waren es sogleich zwei Gruppen, die miteinander stritten. Er sagte, O mein Volk, warum wünscht ihr, das Schlechte vor den Guten zu beschleunigen? Würdet ihr doch Allah um Vergebung bitten, auf das ihr Erbarmen finden möget? Sie sagten, Wir sehen ein böses Vorzeichen in dir und in denjenigen, die mit dir sind. Er sagte, Euer Vorzeichen ist bei Allah. Nein, vielmehr seid ihr Leute, die der Versuchung ausgesetzt werden. <r <Minor> <r <kirka> ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون نون befanden sich in der stadt neun mitglieder einer sibschaft die auf der erde unheil stifteten und keine besserung brachten sie sagten schwört einander bei allah Wir werden ganz gewiss ihn und seine Angehörigen nachts überfallen und hierauf werden wir zu seinem nächsten Verwandten sagen. Wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Sie schmiedeten Ränke und wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten. انظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون شاو Wir zerstörten sie und ihr Volk allesamt. Dies sind nun ihre Häuser, wüst dafür, dass sie Unrecht taten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die Bescheid wissen. Und wir retteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ und wir sandten Lot als er zu seinem Volk sagte wollt ihr denn sehenden auges das abscheuliche begehen Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein anstatt mit den Frauen? Aber nein, ihr seid Leute, die töricht sind. <Sie> وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين doch die antwort seines volkes war nur dass sie sagten vertreibt diese pelots aus eurer stadt das sind menschen die sich reinhalten da retteten wir ihn und seine angehörigen außer seiner frau wir bestimmten dass sie zu denjenigen gehörte, die zurückblieben. Und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. Wie böse war der Regen der Gewarnten. <lacht>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 أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيُّهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ alles Lob gehört Allah und Friede sei auf seinen Dienern die er sich auserwählt hat ist denn Allah besser oder das was sie ihm beigesellen Oder ist besser, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und für euch vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das wir in Entzücken versetzende, unfriedete Gärten wachsen lassen, deren Bäume unmöglich ihr wachsen lassen könntet? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Nein, vielmehr sind sie Leute, die Allah andere gleichsetzen. Oder ist besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie gemacht und festgegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht.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 Oder ist besser, wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er ihn anruft und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern auf der Erde macht? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt! Oder ist besser, wer euch in den Finsternissen des Festlandes und des Meeres den rechten Weg leitet, und wer die Winde als frohe Boten seiner Barmherzigkeit voraussendet. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Erhaben ist Allah über das, was sie ihm beigesellen. <lacht> قُله تُبُهانكم إنِ كُُم صادقين قلا يعلمم في السمواتِ والأَرض الغَبَ إ الله وَما يشعرونَ أيانَ يبعثونبلِدارَكَعِمُهمم فآخِرَةِ بلهُم ف شَكم مِنهابَهُم مِنهعمون أواس besser wer die Schöpfung am Anfang macht und wer euch vom Himmel und von der Erde versorgt. Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, über das Verborgene weiß nicht Bescheid, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, außer Allah, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Nein, Vielmehr hat ihr Wissen über das Jenseits versagt. Nein, vielmehr sind sie darüber im Zweifel. Nein, vielmehr sind sie ihm gegenüber blind. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف Sollen wir denn dann wirklich wieder hervorgebracht werden? Dies ist zuvor bereits uns und unseren Vätern versprochen worden. Das sind nur Fabeln der Früheren. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Übeltäter war. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون seid nicht traurig über sie und sei nicht in beklommenheit wegen der ränke die sie schmieden und sie sagen wann wird dieses versprechen eintreten wenn ihr wahrhaftig seid sag Vielleicht ist dicht hinter euch einiges von dem, was ihr zu beschleunigen wünscht. <lacht> Dein Herr ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar, und dein Herr weiß für wahr, was ihre Brüste verhehlen und was sie offenlegen. Und es gibt nichts verborgenes im Himmel und auf der Erde, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدا ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم gewiss dieser koran erzählt den kindern israel's das meiste von dem worüber sie uneinig sind Und es ist wahrlich eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Gewiss, dein Herr wird zwischen ihnen durch sein Urteil entscheiden. Und er ist der Allmächtige und Allwissende. Und er ist der Allmächtige und Allwissende. hören lassen, wenn sie den Rücken kehren. Noch kannst du die Blinden aus ihrem Irrtum herausrechtleiten. Hören lassen kannst du nur, wer an unsere Zeichen glaubt und die uns somit ergeben sind.. وَمَا نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Und denke an den Tag, da wir aus jeder Gemeinschaft eine Schar von denjenigen versammeln werden, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sie dann in Reihen geordnet werden. Wenn sie dann kommen, sagt er, Habt ihr denn meine Zeichen für Lüge erklärt und davon kein umfassendes Wissen gehabt? Oder was habt ihr denn sonst getan? Und das Wort wird über sie fällig werden, dafür, dass sie Unrecht taten. Und da werden sie nicht reden.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 Sehen Sie nicht, dass wir die Nacht gemacht haben. damit sie in ihr und den Tag hell, darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird unter all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will, und alle kommen in Demut zu ihm. Und du siehst die Berge, Von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Es ist das Werk Allahs, der alles sehr geschickt gemacht hat. Gewiss, er ist kundig dessen, was ihr tut. Wer mit einer guten Tat kommt, wird etwas Besseres als sie erhalten, und sie sind vor jedem Schrecken an jenem Tag in Sicherheit.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 وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا منذرون وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما Wer aber mit einer schlechten Tat kommt Diese werden mit ihren Gesichtern voran ins Höllenfeuer gestürzt. Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr zu tun pflegtet? Mir ist nur befohlen worden, dem Herrn dieser Ortschaft zu dienen, der sie geschützt hat und dem alles gehört, und mir ist befohlen worden, einer der ihm Ergebenen zu sein. und den Koran zu verlesen. Wer sich nun recht leiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wenn einer irre geht, dann sag, ich gehöre ja nur zu den Überbringern von Warnungen. Und sag, alles Lob gehört Allah. Er wird euch seine Zeichen zeigen und dann werdet ihr sie erkennen. Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut.